קשה, עשינו את זה, ‫כי לפעמים לא שומרים את השאלות, ‫הם לא ליד כן, הטלפון. ‫כן, אמרו לא לי שאני, לא שאני צריך ‫לחזור לא על השאלות. על השאלות. <laughs> <laughs> ‫אז אנחנו מדברים עכשיו ‫על הנושא של ישים כלליים, ‫או מה שנקרא אוניברסליים. <coughs> ‫עכשיו, וזה גם אומר למשל, <coughs> ‫שאין אדם. אתם ראיתם פעם אדם? ‫עכשיו, אדם הוא צריך להיות, ‫הוא לא זכר והוא לא נקבה. ‫הוא לא גבוה והוא לא נמוך, ‫הוא לא לבן והוא לא שחור, ‫הוא לא חכם והוא לא טיפש, נכון? ‫-מהציור כזה בראש הילדים בסיבים? אז, אז, ‫אז אין כזה דבר בעצם. ‫זאת אומרת, יש יציר במוח ‫שנקרא כאילו האידיאה של האדם, ‫אבל אין דבר כזה שהוא אדם. ‫מה? אני לא יכול להגיד שאין, אני יכול להגיד שאני לא יודע. אתה יכול להגיד שאתה לא יודע, אבל אני יכול להגיד שאין. ובשביל להראות... יש, אני לא יודע. בעולם הפיזי אתה אומר אבל כמושג יש. כמושג יש, כן. אבל הרי מה אנחנו בסך הכל רוצים בבודהיזם? בסך הכל אנחנו רוצים להפחית את הסבל, נכון? מאיפה נובע בין. הסבל שלנו? מהדעות שלנו. ואחת הדעות הכי אה, גורמות סבל, זה כשאנחנו חושבים שהדעה שלנו היא מייצגת משהו במציאות. ולכן, לכן אני מדבר על הפילוסופיה הזאתי. כי התפקיד שלי כאילו זה להתחיל להעמיס את המושגים שיש לנו ולבנות במקומה משהו אחר. אבל uh, uh, למה, למה, זה, למה זה מונע סבל? כשאני מבין שאין מונחים כלליים, למשל, uh, אתם יודעים ב... ב בחינוך, בפסיכולוגיה חינוכית, אומרים אל תגיד לילד, אתה ילד רע, תגיד לו, עשית עכשיו מעשה רע. ואז, חבר זאת חבר אומרת, חבר מה? סלע בעיניי. אתה, בעיני. מה? לא אתה בסדר. מהדרין, בסדר. <laughs> נגיד, <laughs> נגיד והתחלה, אתה זה לא, זה לא, לא, זה בהתחלה, זה. אתה עוד לא צריך להגיד בעיניי, אתה, אתה יכול להגיד את זה קטגורית, למרות שאתה יודע שזה רק בעיניך. את המעשה, אז, אתה מפריד בין המעשה ובין... בדיוק, היאת. בדיוק. עכשיו, אתה יכול להגיד מבחינה מסוימת שהילד הוא סכום מעשיו. אבל כשאתה פונה למעשה, אתה פונה לרמה יותר נכונה. עכשיו, אחר כך גם נראה שמעשה אין, אבל... עכשיו, זאת אומרת, זה... ראשית כל זה מפחית את השיפוטיות שלנו. נכון. עכשיו, דעות קדומות. ‫כל האלה הם כאלה. ‫כל הרומנים הם כאלה, ‫כל ההונגרים הם כאלה. ‫-לגבי הרומנים זה אני חושב שזה נכון. ‫עכשיו, עכשיו, ‫מה אנחנו אומרים פה בעצם, ‫כשאנחנו באמת מבינים ‫שאין דבר כזה. ‫זאת אומרת, אין דבר כזה רומני. ‫אין. אנחנו, זה קשה לנו לקבל, אבל אין דבר כזה. יש זה וזה וזה וזה, ולעשות הכללה זה תמיד מביא סבל. גם לנו וגם לצד השני. אבל אנחנו מדברים בעיקר, בעיקר עלינו. עכשיו, ואז הצד השני של זה, זה שגם יותר קשה לנו להיפגע. כי אם מישהו אומר לנו, לא יודע, פה לא כל כך מקובל להגיד יהודי מלוכלך, אבל, <laughs> אבל אפשר להחליף את היהודי בשמאלני, כל מיני דברים. <laughs> אז כש... כשאנחנו מבינים שגם זה בעצם לא נכון, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו, אנחנו לא צריכים להזדהות עם שום מונח כללי שלכאורה מגדיר אותנו. ברגע שאנחנו מצליחים להיפטר מכל המונחים האלה שמגדירים אותנו, אנחנו פשוט מקבלים חופש, והחופש אומר שאנחנו הרבה, הרבה פחות אה, אה, יכולים להיעלב בכלל, כי אנחנו מבינים שבסך הכל יש פה מישהו שיש לו דעה קדומה, שחושב שכל האלה וכאלה הם כאלה וכאלה, וכאלה. ‫ובמקרה אנחנו נמצאים פה בצד שחוטף. ‫הרבה פעמים אנחנו בצד שמחטיף. ‫או שאנחנו באמת אומרים, ‫או שאנחנו רק חושבים, ‫זה מספיק גם כן. אבל אנחנו לא נעלבים מהשכל, ‫אנחנו נעלבים מהרגש. ‫מה לעשות, הבודהיזם חושב שאפשר ‫להפוך את הרגש לדבר שאפשר להתבונן בו. ‫והוא טוען, כמו שכבר אמרנו פעם, ‫שרגש זה לא דבר מסתורי כל כך, ‫אלא זה סנדוויץ' של שלושה דברים, ‫זה אמירה מסוימת, ‫תחושה גופנית מסוימת ועוד אמירה מסוימת. ‫כל פעם שיש לך איזשהו רגש, ‫הוא נובע ממשהו שמישהו אמר לך. שראית. ‫או שאמרת לעצמך. ‫-או שראית. ‫או שראית, לא חשוב, ‫איזשהו קלט כזה. ‫יש איזושהי תחושה גופנית, ‫לפעמים היא ברורה ולפעמים היא לא ברורה, ‫ובסופו של דבר, ‫את נותנת לתחושה הגופנית הזאת שם. ‫כל זמן ששלושת התנאים האלה ‫לא מתמלאים אחד אחרי השני, ‫אין לך פה את ה, באמת את התהליך של הרגש. ‫אנחנו הרבה פעמים אנחנו מתייחסים ‫לזה כמו אל משהו כזה לא ברור, ‫מין משהו מושי כזה מעורפל, ‫כן, ככה, בערך וזה, ‫והבודהיזם מנסה מאוד מאוד לדייק. ‫והוא טוען שאם את מצליחה ‫לראות את הדבר הזה קורה, ברגע, כמו כל דבר אחר, ברגע שאת רואה אותו באמת קורה, בזמן ההתהוות שלו, הוא מאבד את הכוח שלו עלייך. הוא ממשיך להיות, הוא לא נעלם, אבל הוא נהיה חוויה מסוימת שחו... שעברה עלייך. ושוב, כרגיל, כמובן גם בנושא הזה, אם זה משהו שיש לנו מטען רגשי מאוד מאוד כבד, ‫קשה מאוד לראות את זה. ‫ככל שהמטען הרגשי יותר קל, יותר קליל, ‫אפשר יותר בקלות להתבונן בדבר ‫ולראות אותו ולתרגל אותו. ‫אז אם... ‫-רגע, עזוב פעם, למשל, נגיד, ‫את מה, ‫בואי נלך לראה כאילו, בסדר? ‫ואת פתאום, את מרגישה טוב פתאום. ‫את הולכת ב, ב, ברחוב שלך, שם בקיבוץ, ‫ואת מרגישה טוב, את מתבוננת, ‫ואת מנסה לראות למה את מרגישה טוב. ‫אז נגיד את רואה שפתאום ‫יש כמה פרחים שכל הזמן היו סגורים, ‫והם פתאום נפתחו. ‫אז זה הגורם בעצם לזה, ‫ואז את... מתבוננת, ואת רואה מה הרגש, הרגש לפעמים נגיד שטוב, וכשהחזה טיפה מתרחב, או יש לך איזשהו דקדוק, כל אחד זה אחרת, ואז את אומרת לעצמך בעצם, אני מרגישה מצוין, וזהו. זה לא ימנע מזה שזה יקרה עוד פעם, אבל זה יהיה משהו פחות או יותר ברור. את רואה את התהליך. עכשיו, זה בעיקר, הרי שוב, הרי התפקיד שלנו פה זה למנוע סבל. אז הכוונה היא בעצם לתרגל את זה בשביל שכשאנחנו סובלים מאיזשהו רגש, אז הוא לא יהיה בלתי מובן, הוא לא יהיה משהו מסתורי. כן, אבל בואו תיתן איזה דוגמה על, על חברי הפלילי. אז תני דוגמה. אה, מישהו הטיח לי משהו שנפגע. כן, כן. אז... ‫הייתה איזושהי מילה, ‫ואת הרגשת איזושהי תחושה גופנית. ‫היא יכולה להיות מאוד קלה, ‫אבל היא ישנה שם, ‫לא שאיזושהי התכווצות או משהו כזה, ‫ואז את קראת לזה, נגיד, נעלבתי. ‫אז יש פה שלושה דברים. ‫התגובה הגופנית, ‫הרבה פעמים היא כמעט... ‫היא לא כמעט, היא... נגיד היא, אפשר לקרוא לה אינסטינקטיבית, למרות שהיא לא אינסטינקטיבית, כי היא נרכשת. אבל אצלנו, אחרי כל כך הרבה זמן שכבר הרגלנו את עצמנו, שאם מישהו אומר לי, אתה אידיוט, אז אני נעלב, אז זה כמעט אינסטינקטיבי. הולך ביחד. כן, כן, הולך ביחד, בואו נגיד את הקשר המדויק. עכשיו, אבל את רואה שזה שני דברים. מה שקורה כרגיל, אני אומר, הוא העליב אותי, וזה ככה מתחיל וככה נגמר וזהו. אם אני מצליח לפרק את זה, אתם זוכרים את המשל הזה שנתתי פעם, שיש לנו חוט שמורכב בעצם נגיד משלושה גדילים, אחד אדום, אחד לבן ואחד צהוב. כשאנחנו רואים אותו מרחוק הוא נראה נגיד כתום. כשאני מתקרב מקרוב אני רואה שהוא שלושה צבעים. ‫אותו דבר פה, כשאני רואה, ‫כשאני מצליח לראות ‫שזה קרה בשלושה שלבים, ‫הוא אמר משהו, אצלי עלתה איזושהי תחושה, ‫ואני קראתי לזה עלבון. ‫עכשיו, אם הוא אמר את הדבר הזה, ‫יכול להיות שמישהו אחר, ‫שיגיד לו בדיוק אותו דבר, ‫הוא לא יעלב. ‫למה? ‫כי הוא לא מכיר אותו, ‫כי הוא לא מעריך אותו. ‫כי הוא הילד שלו, כי הוא הסבתא שלו, ‫כי זה לא בהכרח כאילו נובע, ‫אבל אצלי זה קרה. ‫זאת אומרת, בעצם, מבחינה הזאת, ‫אני לא... ‫זה לא משהו סטיחי שקרה, ‫אלא מבחינה מסוימת, ‫זה לא נעים להגיד, ‫אבל כאילו... ‫-או שזה קרה בתוכי, ‫כן. אבל עדיין... אני לא uh, מסוגלת לדמיין את המנגנון, אולי בגלל שאני לא בודהיסטית ואני לא מתרגשת כן. אבל לא מסוגלת לדמיין את המנגנון שיגרום לי באמת uh, uh, לעשות ההפרדה, uh, כמו שאני קוראת לה כמובן, השכלתנית, כן, כן, כן, כן, להירגע. כן. אני לא רואה את הקשר בין המנגנונים. אז, אז אז עוד, עוד לא... <laughs> את עוד לא צריכה, את, את לא צריכה לחכות בהתחלה עוד להירגע, את צריכה רק לראות את המנגנון. עכשיו שוב אני אומר, המנגנון הזה, אם זה משהו שהוא אה, אה, טעון רגשית, את יכולה לראות אותו לא בזמן שזה קורה. את יכולה לראות את זה במקרה יפה. שזה מאוד שבוע אחרי זה, יפה. או יום אחרי זה, או עשר דקות אחרי זה. דרך אגב, עשר דקות אחרי זה... הרבה פעמים אנחנו כאנשים מבוגרים כבר רואים את זה. רואים את החלוקה, מה קרה בדיוק? בהתחלה זה הכל כמו דבר אחד. רואים את החלוקה, אבל אני... בסדר. אבל מנתחים את זה, אפשר לבדוק. מנתח... מנתחים, אבל זה עדיין, זה לא, זה מטפל פה, זה לא מטפל במקום האמיתי. אבל אם עוד פעם, זה עוד פעם, הוא כל כך גולן, אני משארת. אתה חושב כך וכך וכך. בסופו של דבר העוצמה של זה יורדת, ואולי אחר כך... מה זה המקום האמיתי? התחושה הפיזית? אם אני לוקחת הנכדה הקטנה שלי לגן, ואני צריכה לעזוב אותה שם בוכה. כן. זה מאוד מאוד מאוד כואב לי, כן. גם כאב לי כשיבאתי את הילדות שלי כן. לגבי, זה מאוד מאוד, כן. ואני לא רואה בכלל איך, ואני עוש... מנסה לעשות עם עצמי את התהליך זה כן. ממש ממש לא עובד, זה תמיד נוגע לי באותה נקודה כואבת שאני לא עמידה בחיים שלך. טוב, טוב <אח> אני לא רוצה להיות סופר נני <laughs> ולהגיד לך שתסתכלי עשר דקות אחרי זה, תראי שהיא שמחה. לא זאת אומרת, זה רק עניינות החכמות אומרות לי, זה נכון, זה ממש בדיוק, זה בגלל זה, זה, <laughs> זה, לא, זה לא רלוונטי, אבל לא, תחשבי, כן לא כן כן, אבל תסתכלי רגע, מה קרה פה, היה פה איזשהו אה, טריגר, שזה נגיד הבכי של הילדה, והייתה תחושה, א', שאלה אם את יכולה לראות את התחושה, אה... פיזית, את, ה, את החלק הפיזי של הדבר הזה, זה מאוד חשוב, כי ברגע שאני אומר, טוב, הילדה בכתה ואני עצוב, זה כבר נהיה משהו כזה לא ברור. זה מין רגש, שאנחנו אומרים רגש, וכשאנחנו אומרים רגש, אנחנו כבר לא מתייחסים לזה כמו למשהו שאפשר לטפל בו, אלא זה רגש, נו, מה... אם אנחנו מצליחים להתבונן בדיוק במה שקורה, וזה הכל מה שצריך בהתחלה, רק להתבונן, לא... ‫לא לקחת אה, אה, אה, עמדה ולא לנסות ‫שזה לא יכאב לך ולא שום דבר. ‫זה לדעתי ישנה את, ה, את, ה, את הסיטואציה. זאת, ‫אני אעשה את זה יותר פשוט. ‫יש כן. גירוי כן. ויש תגובה. ‫אנחנו לפעמים על אותו גירוי, ‫כן. למי, תמיד מגיבים אותו הדבר. כן. ‫ אומרת, בכי... של התינוק שלך. של התינוק של ה... <laughs> זה, אנחנו מגבילים כך וכך, אבל בכל, בכל גירוי מוריד כן. בנו משהו. כן. עכשיו, אתה אומר שיש לזה כל מיני חלקים, אני, אני יודעת שיש דברים שמאוד מאוד מכעיסים אותי, זאת כן. יש גירוי שמאוד כן. מאוד מכעיס אותי? כן. אני נמנעת להיות, בגירוי הזה, להתעסק. אה, בסדר, אני... היא לא יכולה, היא לא כן, רוצה, לא, לא לקחת את הידה לא, לגן בגלל לא, שזה זה עושה לה אבל אם לעצור. אנחנו אומרים שזה גירוי, כי לכולנו יש כן, גריה כל כן, הזמן. כן. והתגובה לגריה היא תל... תלויה בנו. אז זה מה שאני אומר, אבל היא לא מקבלת את זה, ואני מקבל את זה שהיא לא מקבלת את זה. בסדר. כי, כי, כי, כי, כי כן, נכון. אני חושב שהיא, כבר רואה את מה שאתה אמרת, היא כבר רואה והיא כבר מביאה לפה, לא, לא בטוח שהיא רואה את התחושה הפיזית, שנייה, היא רואה את זה שכל פעם שהיא מביאה את הילדה לגן, אז יש לה, זה ברור, זה ברור, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על, מה הדבר הבא? אז אני אומר שוב, לנסות לראות את התחושה הפיזית, וזה לא פשוט, זה הרבה מודעות צריך בשביל זה, ואת הרגע שבו התחושה הפיזית, אנחנו מגיבים אליו, ולהגיד אני עצוב. ואנחנו אומרים לעצמנו, ביחד זה, זה, אם אנחנו לא מאוד מאוד מודעים, אז זה מתערבב. והתחושה היא כאילו העצב, אבל התחושה היא לא עצב, התחושה היא תחושה. היא יכולה להיות מחנק בגרון, ויכולה להיות כאב, כאב בבטן, וזה יכול להיות משהו מאוד מאוד עדין, אבל הוא ישנו שם. ואנחנו, כשאנחנו קוראים לו עצב, אנחנו כבר לא רואים את התחושה. זה כמו שכשאני נושם, ואני שם לא לב... לא לקרוא לו עצב? מה? אז זה אומר לא לקרוא לזה. לא, לא, לא אמרתי. אמרתי, תראי את יש... לא, להתנגד בתחושה ולא בהגדרה שלי? לא. שוב, יש פה תהליך שמתחלק לשני חלקים. לפריד. לשלושה, אבל אנחנו כבר מדברים על השניים האחרונים. יש את התחושה ויש את הכינוי של התחושה. תמשיכי לחוש את התחושה ותמשיכי לקרוא לה איך שאת קוראת. זה בכל, הכל לגיטימי, אבל תנסי לראות. ‫איפה זה עובר לזה? ‫זה לא קורה ביחד. זה... ‫את מבינה שזה לא קורה ביחד ‫מבחינה לוגית. ‫זאת אומרת, את לא תגידי עצב ‫אם לא קרה לך קודם משהו. ‫כמו ש... ‫אז זאת אומרת, <coughs> ‫יש ראשית כול את הבכי של התינוק, ‫אחר כך יש את התחושה הלא טובה, ‫ואחרי זה יש את הכינוי של זה בשם. ‫זה מאוד עדין, ‫ולכן דווקא... אני רוצה טיפה לחזור. בעצם מה שאתה אומר, אם אני אתמקד בתחושה של זה בגוף, אני אוכל uh, לעשות איזושהי הפרדה <אח> או מה? כן, כן, כן, הפרדה. את, את עדיין תקראי לזה עצב, ועדיין זה יהיה עצב, אבל התחושה עצמה, בוא נגיד, התח... זה, זה, זה קצת עדין, התחושה עצמה היא לא עצב, היא תחושה שאנחנו קוראים לה ‫קוראים לו עצב. ‫נגיד, היא מרגישה מחנק בגרון. ‫-כן. ‫-בדיוק. אז, ‫אז היא אומרת, ‫אני מרגישה מחנק בגרון, כן. ‫ולא להגיד שהיא עצובה. ‫אחר כך היא יכולה להגיד, אחר, זה, זה, ‫אחר כך היא יכולה להגיד, ‫זה עצב, כן. ‫אבל לראות שזה שני חלקים. ‫זה לא... ה, ה, ה, ה, ‫התחושה בגרון היא לא עצב. ‫התחושה בגרון היא תחושה ‫ואנחנו קוראים לו עצב. ‫אני אתן לכם דוגמה. ‫אתה יכול להרגיש תחושה ‫של מחנק בגרון. ‫אם יש מסביב חומצה באוויר, ‫אז אתה מחמיש מחנק בגרון, ‫אבל זה לא עצב. התחושה עצמה היא תחושה. ‫אנחנו רגילים לקרוא לה עצב, ‫וזה בסדר, אפשר להמשיך לקרוא לה עצב, ‫אבל לא לזהות אותה. ‫-אבל קודם עלה עצב, ‫אחרי זה באה תחושה בגרון. ‫לא, אז אני טוען שלא. ‫מה זה העצב הזה שאת מדברת עליו? ‫אותו כאב שכואב, ‫הילדה בוכה. ‫ אז זהו. ‫אז זה מה שאני אומר. ‫הילדה בוכה. יש כאב, ואז יש מילה שמתארת את הכאב. אוקיי. וזה שלושה דברים נפרדים. כשכולם מתערבבים ביחד, כמו שזה קורה אצל כולנו כל הזמן, אנחנו לא יכולים בכלל להתחיל להתייחס לזה. אוקיי, התייחסנו מה קורה. כן? זאת אומרת התייחסנו מה קורה? אני גם, אני לא מצליחה... רגע, רגע, לאט לאט. אני רוצה היא השואלת. אני לא שמח במקרה כזה. מה? אני בכלל שמח. אז בואי תיקח את האוטר. ברגע שאני מהתנת זה לא את שלי, אז... לא, אני רוצה לתת לכם דוגמה של... כן. אני נמצאת למשל עם המשפחה שלי. רגע, רגע. עם המשפחה שלי. כן. והאמא מדבר לא יפה עם הילד. עם הנכד. עם הנכד. הוא מדבר בצורה אגרסיבית וזה. אני מיד מיד מתקפלת, מיד מי, לא טוב לי. כן. עכשיו אין לי ספק שכשזה קורה לי, זה איכשהו <אח> מעורר בי משהו מתוכי, כן. איזה שאר דברים. כן. אבל הוא מורד, זה לא יעזור. זאת אומרת, כן. אני באותו זמן מרגישה משהו כן. שהוא קיים. כן. וקיימים בנו המון דברים לא כאלה. לא ‫שכל הגירוי מעורר בזה. Okay. ‫-כן. מה אני יכולה כן לעשות? ‫אם אני עצובה, או מיד, זה מרגיז אותי, או, זה, ו, ו, ו, ‫או אני יכולה למצוא דרך לעצמי, ‫כן. Okay. ‫איך לא להתייחס לזה. ‫אבל זה, זה, הוא לא, קיים, לא, זה לא, קיים, זה לא, זה לא הגישה הבודהיסטית, ‫בוא נגיד, <אח> <אח> <אח> <אח> הבסיסית. ‫לא, בסדר, זה... ‫-הבודהיסטים הם גם בני אדם. ‫-כן. ‫שמענו ככה, אמרו ככה, כן. ‫בודה אמר שאני לא משהו מאוחד, ‫אני בן אדם, ‫ויש בי את הכול, מה יש גם את העבר שלנו, ‫של כל אחד, כל מיני דברים, ‫ואנחנו בני אדם, ‫וגם בודה היה בן אדם. ‫נכון, לא אמרתי שלא. ועדיין, הוא אמר... לא והיה לו סבל, עד שהוא איכשהו נכון, יצא עד... מהסבל. נכון, אז הוא הוא מנסה... הסבל הזה הוא קיים לכל אחד כן. בצורה אחרת מאנו. בסדר, אנחנו, אנחנו רוצים אבל... אנחנו... אבל, פה, אני, פה, אני, פה אבל אנחנו רוצים, בודיסטים. פה אנחנו רוצים ללמוד את הדרך שבודה ממליץ עליה, כאילו. <תראות <תראות> על ‫כן, זה הדבר היחידי. ‫בשביל זה... ‫בשביל להפנות על סבל, שימושי, נגיד. ‫ להבדיל בין התחושה... כן כן, כן. ‫אני רוצה לחזור רגע ‫לדוגמה הזאת. ‫כן. ‫אתה שהיום אנחנו ‫קצת יותר לכיוון של פסיכולוגיה. ‫-כן. הסיפור הזה שחוזר על עצמו כל פעם עם הילדה לגן, אז מה בעצם, מה קורה לנו? יש לנו מיליון ואחד דברים שקורים לנו בראש כן. מרגע שהיא שמה את הילדה בגן והילדה כן. בוכה. כן. יש לנו סרטים בראש שקורים לנו שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, אבל כן. הם רוצים לנו בראש. כן. כלומר, כן. אני מניח שאת מרגישה שאת נוטשת כביכול. לא, עזבו, עזבו, עזבו, חבר'ה, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא. הילדה מרגישה נטושה, ואת מרגישה שאת נוטשת אותה, ואת לא רוצה לעשות את זה בשבילה, ויש פה איזושהי התלבטות. אז זה פסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה אומר, עזוב את כל הדברים האלה. ראשית, קוראים לו ככה, רק בסוגריים, אני רוצה להגיד שלתהליך הזה, ש... אנחנו מגיבים באיזושהי צורה מסוימת על תר תרחיש מסוים, בבודיזם קוראים לזה קארמה. זאת הקארמה, לא שאני נולדתי מיד אחת בגלל שסבתא שלי ישנה סמים אה, אה, אה, או משהו כזה. זה הפעולה. קארמה זאת אומרת הפעולה שהיא פעולה מותנית על ידי המסלולים המסוימים שיש לנו במוח. עכשיו, בניגוד ‫לגישה הפסיכולוגית הנגיד, ‫הקונבנציונלית, שאומרת, ‫תמצא למה זה גורם לך סבל, ‫כי באמת פעם כשהייתי ילד זה זה, ‫או שפעם זה, ‫או כל מיני דברים כאלה. סטוריה. ‫היא אומרת, הסברים כאלה יש בלי סוף. ‫הסיכוי שתמצא את ההסבר הנכון ‫הוא שרק כשימאס לך כבר מהפסיכולוג. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ו ‫ ‫הבודהיזם אומר, תסתכל על מה שקורה עכשיו, ‫תסתכל על התהליך. ‫לא, אל תנסה לנחש למה זה קורה, ‫אלא תראה את התהליך עצמו. ‫בדיוק. <ראית> התהליך היא הדרך <ח> ‫להפוך <ח> את הסיטואציה <את> <מחיקה> <לברת, <סיב> ‫לברת שליטה. ‫זהו. <שליטה. ‫עכשיו... הדוגמה למשל של... מישהו שהיה מזהה שכל פעם שהוא נכנס לבנק הוא היה עצבני. עוד לא דיברו איתו, הפקידה כן. עוד לא אמרה לו כלום, כן. לא עמד בתור, אבל הוא כבר הרגיש כן. אז יש פה סבל מסוים, אבל כן. הוא ידע לזהות אותו, כן. להתגבר עליו. זאת אומרת, בסדר. הוא מצא את הסיבה. זה לא הסיבה, זה לא הסיבה, את התהליך הוא זיהה. התהליך, הוא זיהה את התהליך. בדיוק. התהליך, קורה הוא רוצה להימנע, אה... אה... אה... זה כמו פטרן כזה, פאטן. הוא לא עצר אותו, אבל הסתכל בו, <אז> ואז <אז> הוא ראה <אז> לא <ששימה היה>, איך <אז> לא היה כזה, לא היה ששימה כזה אבל יש עוד איזה מימד, שאני מרגישה לפחות אני מתחילה להשתמש בו בתקופה האחרונה. זה המימד הזה, כמו שאנחנו עושים בנשימה, לפתוח רווחים. ברגע שאני מתחילה לחשוב <אז> על הרווח, זאת אומרת, אני אומרת שאופ, נשאר, ואז אני קצת עוצרת. כן. רווחים, נגיד מישהו, כמו שלא יקרה, קרה המקרה. עכשיו, במקום אישר להגיד מה שזה בעצם קורה לנו, אני עכשיו מסתכלת על הרווח שבין המקרה שקרה לבין זה שאני עכשיו הולכת להגיב. וגם אחרי שאני מטבעה, אני עדיין מסתכלת על הרווח הבא, מה שקורה אחרי זה. כן. ועכשיו העניין הזה שברגע שאני פותחת את, את, את ה... הרווחים, ברגע שאני פותחת קודם כל כך כבר עשיתי הפרעה כי זה... זה. זה, דבר. דבר. זה לא החבל הזה שיש זה... לו צבע כתום אלא זה כמה דברים דבר דבר דבר שקורים לא אחד שצבעים. אחרי השני ואז לאט, לאט לאט אתה מתחיל ללמוד להכניס יותר נשימה <laughs> כן. וכאילו יותר לרווח ואז פתאום ואז אתה גם יותר נרגע כן. וברגע שאתה קצת יותר נרגע, אתה גם יכול להסתכל על זה ולא אה, כן. להתפוצץ כן. כל הזמן. ואתה גם רואה אה, ש... אה, ש... אה, אה, ש... בדיוק, אה, אתה רואה אה, בעצם שהתגובה היא מנסה. מתוך איזשהו פאטרן ש... ש... נכון, שקיים. זה נכון. ואז זה, זה משהו לגמרי אחר, נגיד. כי אז אפשר מה? גם לא זה לעשות זה משהו אחר. זאת אומרת... אני מרגישה שנגיד... יכול להיות שאני טועה, אבל זה נגיד, יכולה לדמיין, שזה יוביל אותי לתהליך, שאני אשכנע את עצמי שזו הפרשנות שלי, שהיא לא באמת סובלת, לא באמת רע לה. כן, נכון. אין את הפרשנות שלי. נכון. רגע, רגע, נכון. זה מפריע לי, כן. מה, כי את רוצה... נכון. כן, אני חושבת שהמחשבה הזאת היא לא נכונה. אבל רגע, רגע, רגע, יפה מאוד אמרת עכשיו. היא סובלת. כולנו מסכימים שהיא סובלת. למה אני צריכה לסבול כשהיא סובלת? זאת השאלה. זו שאלה מצוינת, זו שאלה מאוד בסיסית. אנחנו כולנו מסכימים שהיא סובלת. למרות שבסוגריים אני יכול להגיד לך שיש לא. ילדים שאלות. שעושים שאלות. את זה, אבל לא חשוב. שאלות. נגיד okay, שהיא okay. סובלת. <laughs> <laughs> <אני> לא <laughs> בסדר, עכשיו היא סובלת. למה את צריכה לסבול כשהיא סובלת? את יכולה לחמול עליה. זה דבר לגמרי אחר. את יכולה לראות ילדה קטנה שלא מבינה. ‫שלא קרה שום דבר רע, ‫והיא סובלת. ‫למה היא סובלת? ‫כי היא לא מבינה. טוב ‫בסדר. טוב. ‫עכשיו, למה אני, שאני בן אדם מבוגר, ‫למה אני צריך לסבול? ‫זאת השאלה הגדולה. ‫-כן, זה מבינה. ‫עכשיו, הישראל. עכשיו, זה אם... זה טוב, הזדהות. זה כן. הזדהות. ‫הזדהות זה <סוכל> מקור <סוכל> לסבל. מסוכן עכשיו, ‫עכשיו, למה ההזדהות הזאת? זה בא מהרגש, השד יודע למה. אין אצלנו כזה דבר, או בדיוק, כשאומרים השד יודע למה, זה כי אנחנו לא רוצים לפתור את זה בעצם, או אנחנו לא מעוניינים, אנחנו חושבים שזה לא בסדר, או אין לנו כוח, או כל מיני דברים. אבל, אם את מתבוננת בזה, ואת מתחילה לראות מה קרה פה, עכשיו, שוב, אנחנו לא מתווכחים על זה שהיא סובלת. היא סובלת. ‫מה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות? ‫ראשית כול, בשבילי, ‫ואחר כך בשבילה. ‫עכשיו, את מסכימה איתי ‫שאם את לא תסבלי, ‫גם לה, לה, לה, יהיה לה יהיה יותר, יותר קל. קל? ‫אוקיי, עכשיו, ‫איך את יכולה להגיע לזה? ‫רק על ידי זה שתראי מה קורה פה. ‫שתראי שיש פה שני דברים, ‫היא סובלת, ולכן אני סובלת. ‫וזה לא אותו דבר. זה לא אחד, וזה מה שההתבוננות הזאת של הדבר בשלבים, ההפרדה, ואם אפשר להכניס רווח ביניהם, זה מה שמוביל בעצם לפתרון, ההתבוננות, לא הפתבוננות. להתחיל לחפש למה אני סובלת כשהיא סובלת, לא, העובדה היא שהיא סובלת והעובדה היא שאני סובלת, זהו, אנחנו מדברים על עובדות שאנחנו רואים ו, וזה הפתרון בעצם, שוב, אבל בוא נגיד דווקא זה, אה, זה דוגמה של משהו שהוא לא, זה לא שהשמיים נפלו, זאת אומרת זה לא איזה משהו איום <אח> <אח> ונורא, <אח> זה סבל, בסדר, זאת אומרת, אבל ‫יש גרוע ממה. ‫-לא, אתה מדבר, להתחיל מהדברים הקטנים. ‫אז אני אומר שזה יחסית... ‫אני חושב שזה יחסית... ‫יש גדולים. ‫מבחינתי, אני אולי לא צודק, ‫אבל זה לא קטנצ'יק, ‫אבל זה לא איזה משהו... ‫בעיקר אם זה קורה פעמיים בשבוע, ‫זה כבר לא יכול להיות. ‫וכן, זה דבר בהחלט שאפשר להתחיל. ‫את אומרת, זה... זה סדר גודל של סבל שאנחנו יכולים להתמודד איתו, בוא נגיד. אולי אם ה... יש לנו עוד בעיה שזה נוחת עליך, נגיד, באמת אני יכולה לחשוב על זה ולעשות ול... את כל ההבנות, כאילו כן. אבל זה, זה נוחת עליך בצורה שאתה לא מוכן. נכון. אז, אז תעשי את זה אחר כך. לא, <laughs> לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז, אז תעשי את זה אחר כך. כשאת חוזרת מהגן, בדרך <laughs> ל... ל... מרכולית או משהו, אז תתבונני בזה, בסדר. אז תתבונני בזה ותנסי לפרק את זה. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לזמן אמת. אבל אנחנו לא, אם אנחנו לא יכולים בזמן אמת, אז לא בזמן אמת. אז ראשית כל את יכולה בכלל היום בערב, בלי שום קשר, לנסות לשחזר את זה, ויום ולה... אחר כך, שבוע אחר כך, מתי שאת יכולה לפנות את עצמך מבחינה נפשית. מבחינה רגשית, להתעסק עם זה. וכמה שזה יותר קרוב למעשה, זה יותר טוב. אבל אי אפשר להתחיל בזמן אמת כנראה, ואולי גם קשה... אבל אולי מיד אחר כך תשמעי, בסדר. את כבר לא... אם את כבר לא שומעת אותה, את יכולה להתבונן ולראות מה קרה. הילדה סבלה, ואני גם סבלתי. אז זה סבלה, אפשר להגיד, זה בגלל שהיא ילדה. זה מה שכל כך כואב. כן, נכון, כן. כל פעם שתתה תהיה גם אמרת מה? אחד שתה תה, כל פעם היה אמרת שזה בעיניים, היה כואב לי בעיניים שזה היה תה. הלך לבודה, הוא אמר, תוציא את הכפית מהכוס. אוקיי. גם שימושי, הוא מתלגד להפרדה. כן. אם זה דבר שקורה, זה שני חלקים. כן. ודבר אחד קורה מיד אחרי השני. כן. אז קצת קשה לראות את זה נכון, קשה. לזה קוראים מודעות. מדיטציה. ואיפה אנחנו לומדים מודעות? במעבדה. איפה זה המעבדה? כשאנחנו עושים מדיטציה בבית, בשקט. ואנחנו רואים כל מיני דברים. ואז אין לך כאילו, אה, אה, אה, אין איזו סיטואציה חיצונית שמפעילה, אבל נגיד עולה לך איזושהי מחשבה, והמחשבה הזאת היא גורמת לך נגיד לעצב, או. אבל אתה במדיטציה. אז זאת אומרת, אתה נמצא בסביבה שהיא בנויה בשביל התבוננות, והתפקיד שלך זה להתבונן. ‫אז זה הרבה יותר קל לראות ‫את הדברים האלה ‫בזמן שאתה עושה מדיטציה, ‫מאשר בחיים, ‫שאתה חושב שאתה חי ‫את החיים האמיתיים. ‫אז כשאני במדיטציה, לחשוב על זה? ‫את לא צריכה לחשוב, ‫זה יבוא בעצמו, זה יבוא לבד. ‫-לא צריך לעשות כלום, זה יקרה. ‫את יודעת מה? ‫אם את עושה מדיטציה, ‫את יכולה יום אחד להחליט ‫שכן, את רוצה לבדוק את הדבר הזה. ‫אבל קודם כול, עוד לפני זה, ‫את צריכה להגיע ‫לאיזושהי רמה של שקט. כי בלי השקט זה רק יעשה בלאגן. Okay. אז ראשית כל שקט. אם אנחנו מצליחים להגיע במדיטציה נגיד של עשרים דקות, אנחנו מצליחים להגיע לשקט אחרי עשר דקות, ויש לנו משהו שמאוד מאוד מציק לנו, אנחנו לא יכולים להעלות אותו. אבל לא לפני שאנחנו נמצאים בשקט. כי אם אנחנו לא נמצאים בשקט, אנחנו לא נגיע לשקט, וזה יהיה פשוט כמו לשבת ולחשוב. אין בזה שום מדיטציה, זאת אומרת... ‫לשבת ולנתח איזושהי בעיה בחיים, ‫כשאתה יושב אפילו בישיבה מזרחית ‫ועל הראש שלך טלית ורגליך, ‫כן, אז זה לא, זה לא הופך משהו. את זה למדיטציה. ‫אני רוצה פה להגיד משהו. ‫אין ספק שבכל הדברים האלה ‫יש גם המחשבה. ‫את המחשבה אני יוצרת. ‫אני יוצרת את המחשבה. כמו שיצרתי את המחשבה, כמה זה עצוב וכמה היא עצובה, לא חשוב, יש לזה איזושהי מחשבה, אני יכולה ליצור גם את המחשבה האחרת. את כבר ברמה של... אבל ברמה שמאוד יכולה לעזור לי. לך. לכולם. לכולם. לא חושב. אני רוצה לראות את המחשבה כשאבא שלה... אני לא, אני אומרת לכם שהמחשבה מאוד מאוד, זאת אומרת, אני יודעת שאנחנו עוצרים גם את המחשבה, ואת המחשבה אנחנו יכולים ליצור אחרת. נכון, היא צודקת לגמרי, אבל אנחנו בכלל עוד לא ברמה הזאת. אני פה מדבר עם האנשים. כל אחד מדבר ברמה שיש לו, לא? לא. למה? כי... כי מחשבה, היא מחשבה מאוד, היא צריך לדבר ברמה של האנשים שמדברים איתם, לא ברמה שלנו. לא, אני מדבר ברצינות. ברור. בסדר, רחל מדבר, מתוך הצעה. בסדר. כן. מי שיבין, יבין, מי שלא יבין, לא, אני אומר, לא, אני רק מסביר. לא אמרתי לה שלא תגיד. רק אמרתי שאנשים צריכים להבין ש... ‫יכול להיות שזה כרגע עוד לא מובן להם, ‫זה הכול. זה, ‫-זה בסדר. ‫-אבל לא אמרתי שמה שהיא אומרת ‫זה לא אני, נכון, ולא אמרתי כן, לה לא להגיד. ‫-אבל אני רוצה להגיד לכם ‫שאני בודהיסטית <אף> כבר הרבה שנים. ‫-כן? ‫ <אף> מודה <זה> ומתוודה, <אף> ‫ואני סברתי הרבה מאוד ‫מדברים האלה, <אף> ‫ואני כולנו. רואה שמאה שנים מש... <אף> <אף> ‫משנה <אף> את המחשבה. החיים שלי הרבה יותר קלים, זה הכל. כן, אבל את אומרת, אני משנה את המחשבה, כאילו שזה ככה... מה? שמה? כאילו זה רק מהחליפי הבגדים. כן. אתה הולך למחשבה של בגדים. ולמה אני אומרת את זה? כי כרגע, דווקא בן אדם שבסדר, זה יכול מאוד לעזור לו. בגלל זה טוב, אני כל כך אומרת את זה. בסדר. לא כי אני ברמה ככה או לא, כי זה יכול מאוד לעזור דווקא כשאדם סובב. אז, אבל, אז אחרי... מה שאני מבקש זה רק שתאמינו שאפשר לשנות את המחשבה. אבל, איך אבל... עושים את זה? עוד יש זמן. אבל רציתי להגיד משהו, שהמילה משנה את המחשבה היא מאוד מטעה. אבל עזבו חרד. שנייה, <אח> המחשבה תשתנה. תשתנה. אתה לא צריך לשנות אותה. אם אתה תתבונן בה, נכון. היא תשתנה. <עוברת עד> זה יקרה, וזה <עד> יקרה שתראי את הרווחים, כמו שקורה לאורנה, שזה לא היה פעם, נכון? עכשיו את רואה. <עד> הדברים האלה, הם קורים, אתה לא עושה אותם. אתה מתרגל, מתרגל, מתרגל, <עד> בסוף פתאום אתה מצליח לעשות <עד> את התנועה <עד> ביוגה <עד> שכל <שתקל> <עד> הזמן <עד> לא הצלחתי <עד> לעשות, <עד> והנה עשיתי עץ. לפני זה היא תסיים את הגן, אז גם זה יפתור את הסרט. גם זה יפתור את הסבל, כן, אבל הבעיה עצמה, כאילו, זה ישליך על דברים אחרים. אם בזה יסתיים כל הסבל שלך, אז את לא צריכה לבוא לסיום. אם יישאר לך עוד משהו שאת סובלת ממנו, אז תמשיכי לבוא. אפס. ולעשות משהו. כן. אתה רצית לשאול משהו? כן. הוא הרים את האצבע בשקט, כן. ‫היה לי איזה מקרה שהייתי נורא מתוח ‫בגלל משהו שמישהו אחר, ‫שיש לו איזושהי השפעה על החיים שלי, ‫עושה. כן. ‫-כן. ‫וזה לא בסדר, זה... וזה... ‫אני חושב שזו דוגמה טובה לסבל. ‫-כן. כן? ‫ומישהו, קיצור, באיזשהו שלב, ‫החלטתי או הרגשתי איכשהו הגעתי לזה, שאני מקבל, כן, כן, זה המדינה שרציתי להגיד, מקבל שהבן אדם הזה לא הוא... יתייחס אליי בסדר, כן, ויעשה את כל הדברים המאורים, כן. פתאום, הכל, כן, ואז רציתי לדעת האם בצורה שאתה מסביר, לגמרי, איפה הקבלה הזאת, זה, זה, זה, זה מה אמרנו, אמרנו שסבל סבל. זה הסיטואציה שקורה שקוד משהו ואני חושב שהוא לא בסדר ושצריך להיות אחרת. Mm -hmm. אז מה זה חוסר סבל? זה קבלה. קבלה. קורה משהו, עדיין זה יכול להכאיב לי, אבל אני מקבל אותו. אז זה, זה התחלה והסוף, כאילו, של כל העסק. וזו בדיוק דוגמה נכונה. אבל אנחנו רוצים ללמוד לעשות את זה בצורה שיטתית. ולעשות את זה עוד לפני שאנחנו סובלים. או בו זמנית עם הסבל. ולא... לא לעבור כאילו את התקופת דגירה שתכריח אותנו כאילו לקבל את זה כי אנחנו נבין שאין ברירה אחרת. אנחנו לא צריכים את זה בכלל, אנחנו יכולים לקבל את זה אפריורי. זה לא אומר שאנחנו לא, לא יכולים לנסות לשנות, זה שני דברים שונים. אבל ראשית כל לקבל, ואז אין סבל, ואז גם מת, מתפנה המון אנרגיה אפילו בשביל לשנות. גם יכול להיות שהצד השני יהיה יותר מוכן לקבל אותנו, או את הדעה שלנו, כשאנחנו, כשאנחנו לא מתנגדים כפה. לו, כשאנחנו אנחנו מקבלים, מקבלים אותו. אותו. בקבלה כן, אתה משנה גם את השני. כן. יש שם דברים שבאמת מאוד מסקרנים אותי, לכן אני שואלת. כן, כן. נגיד, אני מקובד ברגשות שלי, למרות שאני יודעת... זאת אומרת להשתמש בכלים היום, ולהתבוננות, ולקבלה, ומה שאתה רוצה. כן. אבל לפעמים אני מאוד מקובעת ברגשות, בוא נאמר ככה. עכשיו, כשאני נכנסת למדיטציה, קורה לי משהו, אני בדרך כלל לא אומרת אני אני, אני לא אוהבת לומר את זה, אבל קורה משהו מאוד מאוד ספציפי. כן. שפתאום אני רואה את הדבר, לחלוטין, אתה יודע, זך צח, נקי, בדיוק נקי. כן. ‫את הסיטואציה. ‫-בדיוק. ‫-כן. ‫וזה בכלל דומה למה שקורה לי ביומיום. ‫-כן. ‫נגמרה המדיטציה, ‫אני חוזרת למרמולת. ‫-אוקיי, זה באמת, אז אני מבין לגמרי. אני אומרת את האמת. ‫-כן, כן, כן, כן, בסדר. ‫עכשיו, זה בדיוק המשימה ‫להעביר את הגישה המדיטטיבית לחיים. זה מה שחשוב, לא חשוב להגיע לאיזשהם רמות מי יודע מה במדיטציה, זה הכל, זה, זה ספורט. <laughs> <laughs> הבודה דרך אגב, לפי הסיפורים, בכל אופן לפי המיתוס, הוא היה אצל שניים מטובי המורים למדיטציה בהודו והוא הגיע לרמות הכי גבוהות שאפשר להגיע וכל אחד מהם רצה שהוא יהיה מורה תחת הזה שלו, הוא אמר לו, ה -ה -ה Uh, מה שקורה במדיטציה זה נהדר, אבל זה לא משנה חיים. <coughs> מה שמשנה חיים זה כשאנחנו מעבירים את זה לחיים. <coughs> עכשיו, מה בעצם במדיטציה, מה שקורה זה שאנחנו מצליחים להתבונן על הדבר. כמו שאורנה אמרה, אנחנו צריכים לפתוח איזשהו... <coughs> עכשיו, השאלה אם יש סיטואציות בחיים... שאת יכולה להתבונן עליהם מהצד. ושוב, אם כשאת אומרת שיש דברים שמקפיצים לך את הפיוז, אז תעזבי אותם רגע בצד, כשימשיכו להקפיץ את הפיוז. אבל יש דברים אחרים שטיפה מעצבנים אותך, לא כאלה שאת מאבדת את העשתונות או משהו כזה, אלא טיפה. <אד> את מה? את שומעת בחדשות משהו, זאת אומרת, אה, ah, זה לא, ככה לא מתנהגים. אז זה לא את, וזה, לא, וזה אפילו לא בשכונה שלך, וזה... תתחילי להתייחס לדברים האלה, ולראות מה קורה אצלך. למה זה קורה, עכשיו שוב, לא למה זה קורה מבחינה פסיכולוגית, מה היה כשהייתי צעירה וזה, אלא כעת, מה בדיוק עורר ומה קרה לי, ואיך הרגשתי מבחינה פיזית, ואיך הגבתי. זה התרגול. ככל ש... ‫תוכלי לעשות את זה יותר ‫עם דברים כאלה, ‫את תראי שאת מסוגלת להביא ‫את התובנות מהמדיטציה לחיים, ‫כי זה מה שחשוב. ‫-אבל אני למשל אהיה אחרת. ‫אני רואה באותו זמן שאני כועסת, ‫אני יודעת שאני כועסת. ‫אני מבינה שזה לא נכון. ‫כן, ו... ‫ואת מצליחה להמשיך לכעוס? ‫-ואני עדיין קצת כועסת. ‫-כן, ממשיכה לכעוס. ‫זה כבר לא אמיתי. <laughs> ואז רק אחרי זה כמה זה, אני מתחילה להבין, אבל זה עדיין מחלחל. אבל אני רואה ah, כל דבר. כן. אני רואה את הדאבל הזה. כן. את היס yes yeah. ואת הנור. No. כן, כן, כן, אפשר. את רואה, אז את מצליחה כאילו לפתוח... <laughs> כן. בסדר. איך עוזבים את הטרק? אז אם את מצליחה, <laughs> אז בעצם יש לך חופש. ואז החלטה, אוקיי, ואז אני בוחרת בדברים אחרים. בסדר, כן, כן, את יכולה להמשיך, זה בסדר, אנחנו לא נגד, אבל אנחנו בעד חופש. מכירה את הסיפור הזה על הילד שבא לאבא שלו ואמר לו, למה יש אנשים רעים? אז הוא אמר לו, תשמע, אצל כל בן אדם בתוך הבטן יש שני זאבים. סיפרתי את זה בטח כבר, לא? כן, כן. הנה, כולם זוכרים. לא, אני לא, לא. אני רק כמה שניים זוכרים. לכל אחד יש בבטן שני זאבים. אה, נכון. זאב טוב וזאב רע. והזאב הטוב הוא חביב ונחמד וטוב לאנשים. והזאב הרע הוא... והם כל הזמן נלחמים. אז שואל אותו הילד, אז מי מנצח? אומר לו, אבא, מי שאתה מאכיל אותו, הוא מנצח. כן, זהו. אז תאכיל לי את ה... ‫כן. ‫-אז המודעות. ‫-כן. ‫זה סימפטום ביבי, כאילו. ‫אתה אומר, זה ככה, זה ככה, ‫זה ככה משלים. ‫ואז כשאתה רוצה, ‫והכול מחדש. ‫לא נגמר. ‫טוב. זה הסימפטומה הפוך. ‫אז אני רוצה... ‫עכשיו בואו נחזור לנושא, ‫כאילו ה... ‫העצמי על העני. ‫אז... ‫-מה שאמרנו מזה? ‫כבר אין עני. ‫עדיין יש, כן. ‫אז דיברנו, אני חושב, ‫על הנושא של העני כאופי, ‫אתם זוכרים? ‫שאני יכול להגיד ‫שעני זה האופי שלי. ‫זה ההתנהגויות שלי וכולי. ומבחינה זאתי רק אפשר להגיד שיש התנהגויות מסוימות שאנחנו מכירים אותן ואנחנו יודעים שהן לא... לא טובות ועדיין אנחנו מחזיקים אותה בהן כי לפעמים אנחנו מרגישים או, או יש לנו איזה מין תחושה כזאתי שגם אם זה לא טוב זה, זה מה שאני רגיל אליו ואנחנו, עדיף על פני משהו חדש, שאני לא יודע מה זה, פתאום להתנהג באיזה צורה אחרת. וזה, דרך אגב, פחות או יותר, yeah. גם הרבה פעמים, yeah. ההגדרה של מה שגורם להתמכרות. זאת אומרת, אתה עושה משהו בסדר, פעם ראשונה אתה עושה את זה בשביל ההתנסות, או משהו כזה, ואחר כך אתה כבר יודע yeah. שזה לא טוב לך, yeah. אבל, אבל אתה ממשיך. Yeah. ושוב, <coughs> אמרתי לכם, אופי ב... בז'רגון הבודיסטי זה לא מילה טובה. <laughs> זאת אומרת, גם כשאנחנו, וגם כשאנחנו מייחסים למישהו אחר איזשהו אופי מסוים, אז מבחינה מסוימת אנחנו נאטמים להתנהגות האמיתית שלו. כי הוא יכול להתנהג מחוץ למה שאנחנו קוראים האופי שלו, ואנחנו לא נראה את זה, או שאנחנו לא נקבל את זה, או שאנחנו נגיד שזה לא הוא. כל מיני דברים אנחנו נעשה, כן <אז> נפלץ לו, פתאום הוא <אז> היה <אז> טוב, זה לא האמית, אז זה גם גורם לנו, זאת אומרת בעצם זה מכניס כבר מראש את השיפוטיות לתוך היחס שלנו איתו, עכשיו שוב צריך לזכור, שיפוטיות יכולה גם להיות חיובית, כאילו כן, הוא בסדר, הוא יש לו אופי בסדר, וגם אם הוא עושה משהו לא טוב, אז זה בסדר, באופן בסיסי הוא בחור טוב, אז, אבל אז שוב, אני לא אומר איך אנחנו צריכים להתנהג, אבל אנחנו צריכים להיות עם מודעות מאוד גדולה למה שהוא עושה. וברגע שאנחנו במרכאות יודעים מה האופי שלו, ויודעים איך הוא הולך להתנהג, אנחנו כבר מאבדים את המודעות. זה בדיוק מה שגורם לחוסר מודעות. ההרגל <ארגל> או הקריאה של משהו בשם... ‫בשם כללי, או, או, או, או, או שזה האופי שלו. ‫כי הוא משתנה כל הזמן, ‫ואני משתנה נכון, כל הזמן. ‫נכון, וגם שלנו, מה שראיתי לפני שעה אצלו, פcando... כן? כל הזמן אנחנו משתנים, ‫והכול משתנה. ‫כן, כן, אז... ‫יש מישהו בעירייה שתמיד אומר ההפך. ‫אתה אומר ההפך, ‫כדי שהוא ההפך, ‫אז פתאום אומר שזה בסדר. כן, לא אופי. ‫לוגיקה. ‫-כן. ‫ זה דבר אחד של... ‫זה הדבר השני שדיברנו עליו, ‫אני חושב גם כן, זה הנושא של ‫מה שיש לי בקופסה, ‫זאת אומרת, זיכרונות, תקוות, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫ מה ‫ כן, כן. ‫אבל... בזה אנחנו צריכים להבין ראשית כל שחוץ מאשר יוצאים מהכלל באמת מיוחדים אז רוב הרעיונות שלנו הם לא שלנו, קיבלנו אותם מהסביבה או שאימצנו אותם במודע, אבל על פי רוב אימצנו אותם שלא במודע. אבל וריאציה, לא? כן. כן. בסדר. בכל מה שזה עשו, בכל זאת יש ייחודיות. <כן> <כן> לא, כן, כן, לא אמרתי שאין ייחודיות, אמרתי שאין מקוריות. ‫כי אנחנו מרגישים בדרך, ‫זה העלים מקוריות. זה כן מקורי עכשיו, הדבר השלישי ‫שאנחנו יכולים להגדיר בתור אני, ‫זה הדבר הכי בסיסי, ‫מה שאמרנו, זה הגוף שלי, ‫שגם אמרנו, א', ‫הוא לא דבר קבוע, ‫ב', הגבול שבין הגוף שלי ‫ובין הסביבה הוא דבר מאוד לא ברור. ‫כשאני נושם, ‫אז אני מכניס פנימה אוויר מבחוץ, ‫כשאני נושף, <clears throat> אבל החלוקה הזאתי בין הגוף, ביני ובין העולם, זאת החלוקה הכי בסיסית שיש לנו ובעצם מבחינה מסוימת הכי מזיקה. עכשיו, בצורה יותר כללית אני יכול להגיד שבמקום מסוים הבודהיזם בעצם דוגל באיזו תורה נון דואלית, זאת אומרת שהיא טוענת שאין בעולם באמת חלוקות. כל חלוקה היא חלוקה שהשכל שלנו מטילה על העולם. והחלוקות האלה, כמו תוכנית החלוקה, זה המקור לכל הצרות. כל חלוקה היא בריאת עולם, וכל חלוקה היא מכניסה אותנו ללחץ, למתח, לדואליות. מבחינה מסוימת, נגיד, למה בן אדם יכול להרגיש בודד? כי הוא חושב שיש הוא ויש את העולם, והעולם לא שם לב אליו, והעולם לא נותן לו, והוא לבד והוא בודד, אבל אם הוא יבין שהוא לא לבד, אז הוא לא יכול להיות גם בודד. זאת אומרת, אפשר להיות לבד ולא בודד. וכל מתח, בוא נגיד, נגיד כל מלחמה, כל מאבק, נוצר מחלוקה. כי אנחנו אומרים זה הקבוצה שלנו ואנחנו הצודקים וזה הקבוצה השנייה והם הטועים ואני חושב ככה ואתה, אני רוצה ככה ואתה רוצה משהו אחר אז אנחנו נריב עכשיו, שוב, צריך להבין לצרכים מעשיים בהחלט יש חלוקה ביני ובינך וכל זה אבל מבחינה עמוקה מאוד שאנחנו מנסים להגדיר את הגבול הזה בצורה חד משמעית אנחנו פשוט לא מצליחים. אבל בעצם בהתפתחות שלנו אנחנו חייבים קודם כל לבנות את ההפרדה. בהחלט. ורק או האגו יש לו חלק מאוד חשוב בהתפתחות האנושית וזה דבר שכל ילד צריך לעבור אותו וכל מתבגר צריך לעבור אותו והשאלה היחידה היא מתי אנחנו נהיים מבוגרים. מתבגר צריך אני חזק, מבוגר לא צריך. ומתי <laughs> לפי הבודהיזם אנחנו נהנים <laughs> כשנבין. אז אף מה? <laughs> <באמת laughs> למה? למה? <laughs> עכשיו שוב, וצריך להבין גם, זה לא אחד ואפס. אנחנו יכולים להשיל חלק מה... מהאני שלי. לאט לאט. זה לא שיום אחד אני פתאום אגיע להבנה ואז פתאום העני שהיה כל כך חזק כל הזמן, פתאום הוא ייעלם. זה לא התהליך שקורה. על פי רוב, יש אולי יחידי סגולה שקורה להם. לרוב מה שקורה זה שאנחנו מתחילים לראות שיש דברים שאנחנו חושבים שהם עני, וזה לא כל כך ברור מאוד שהם עני, ואז הגבולות מתחילים קצת להיות מטושטשים. ואנחנו גם רואים שיש הרבה דברים שאנחנו סוחבים ללא צורך. אז אנחנו, כשאנחנו מבינים שאנחנו סוחבים אותם ללא צורך, אז אנחנו נפטרים מהם, הם פשוט נופלים. וככה לאט לאט אנחנו נהיים קלים יותר ויותר. ובגלגול הבא נהיה בסדר. כבר בגלגול הזה. כבר בגלגול הזה, כן, כבר בגלגול הזה, את יכולה לעשות את הגלגול הבא. במידה שבה מסוגלים לוותר על העני, כן, ולראות את עצמנו כחלק מ... זאת המידה שבה נסבול פחות. כן? ממש ככה. באמת, רגע, אפי, בזמן אנחנו למדנו דווקא את זה היה על העני, בזמן האחרון שלמדנו. אז אני חושבת שהקטע הזה שהגדירה, ליסה נורא מצחקת שהגדירה את זה לא בצורה, היא דיברה שיש כאילו אמת אולטימטיבית, ואמת שמה זה... אמת זקולקת והאמת היחסית. עכשיו גם, זאת אומרת, המדריכה שלנו עכשיו, גם לגבי, גם לגבי האולטימטיביות, זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על זה בשני הכיוונים האלה, שיש את האני האולטימטיבי ואת האני הקונבנציונלי, יותר, זה לא כבר הופך להיות מן הגדרה אין אני כאילו בצורה נכון, שכאילו נכון, אין כלום. זה יותר ידידותי. נכון, נכון. אלא אפשר להתחיל להבין שאני פשוט לא תופסת אותו. כן. הצורת באולטימטיבי, אני פשוט תופסת את, <מח> את העני <מח> בצורה שגויה. <מח> אז זה <קל> מה שאפי <היא> אומר כל <קל> הזמן. <קל> כן, כן, אבל <קל> לא זה לא, אבל השוח הזה אני... <קל> <זה קל> יותר ידידותי. זהו, ואז ברגע שאני כאילו מצליחה שזה בצורה כזאת, ואז נדע שאני מותנה בזה שהוא משתנה כל הזמן. הוא מותנה, זאת אומרת, מתחילה לחלק את זה לכל מיני חלקים. אבל זה לא המושג אין אני, שאין אני. אין אני. זה מה שכאילו כל הזמן היה לי ברור, זה לא, זה לא ככה. יש אני ברמה הקונבנציונלית. ברור, כל הזמן אני אומר. יש הרבה שיש אמונה של לדעת לציין, לדעת לפסר את זה, ואתה לומד לקבל את זה שזה ככה. ומצד שני, אתה מבין שזה לא העיקר, שזה בעצם דמוקה מחלקים, שהוא שהוא מותנה בזה, שהוא קשור לזה. כן. ‫ואז הרבה יותר קל נראה לכל כן, מה ש... ‫-כן, אבל אני כל הזמן אומר, ‫לא אולי בצורה הזאת, ‫אבל ש... כן, ‫לא, אתה לא צריך להתחיל להגיד ‫שאני לא קוראים לי אפי, ‫כי כן קוראים לי אפי, זאת אומרת, זה ‫זהו, זה שאין זה לי תעודת זהות, okay. ‫יש לי תעודת זהות. יש לך גם זכרונות וציפיות, יש לי גם זכרונות וציפיות והכול, ‫כל הדברים האלה, הכול נכון, <ש> ‫אבל, <ש> <ש> אבל <ש> בסופו של דבר, <ש> <ש> ‫ככל... ‫ אני תגיד לו, הקצה של הדמי. ‫בדיוק. ‫ה לא, זה לא. לא, אין לי צריכה להבין שלא. כן, למה? צריכה להבין מה זה העני הזה. אין עני זה לא שאני לא קיים. ‫לשאת החלק מה... ‫-זה לא קיים iPad... בתפיסה, ‫איך שאני תופסת את זה, ‫היה בצורה אחרת. ‫זה לא נראה לי יותר פשוט. ‫זה <דור> <דור> יותר ידידותי. ‫-בדיוק. ש... ‫יותר ידידותי. ידידות ידידות <דור> ‫לא נעים <דור> לשמוע <דור> אין אני <דור> זה. ‫-אז <דור> זה מה שלא נעים, ‫זה אותך, אתה אומר, לא רוצה לשמוע, לא זה נפלא. ‫אם זה היה יכול להיות ככה, ‫אין אני זה יכול להיות נפלא. לא את כולם, בסדר, זה יכול להיות נפ כן. Okay, אז... גמרנו. אבל זה בדיוק מה שאת עכשיו אמרת, שכשאת מתעצבנת, את רואה גם את המצב הזה, וגם נכון. המצב הזה, הזה שנעני, שאת, את, את יום את מה שאת רגילה להיות, את. נכון. אבל אם את מסתכלת על זה בראייה מפוקחת, נכון, ובראייה של הבנה של בודהיזם, נכון. אז את מבינה מחל, את נכון, כן. את כן. אז את יכולה להיעלם, כי את נמצאת בעני האלטרנטיבית. לא, לא, לא, זה לא ככה. אבל את צריכה לתרגם. זה הכל. רק לתרגם. אני אשלח נעלם. אמור להיעלם. ברגעים של השקט, אין כלום. בדיוק. שיש שקט, יש רק נשימה, זה אפילו לא אני, יש לזה משהו. כשאני יושבת מדיטציה, כשאני יושבת מדיטציה, אני לא חושבת. כן? אני לא חושבת. ברגע שאתה מגיע... בפרגעים של השקט אתה... אחרי שאני קמה, כמובן החיים הם חיים. כן, אבל הם נראים אחרת. מה? אבל זה אחרת. אבל כשאני יושבת, באמת אני לא... אין לי כבר מחשבה. אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל זאת עובדה. אבל מה שצריכים להגיע כאילו למצב זה שאת כל הזמן מחליטה אם את כן חושבת עכשיו או לא חושבת עכשיו. כי כשלא צריך לחשוב אז אין צורך לחשוב. כן, כן. כי זה אם אני מתכוון לנשימה לא חושבת. זה מפסיק להיות כפייתי והופך להיות רצוני. זה לא שאני לא חושב. כן. אבל אם אני עכשיו לא רוצה לחשוב אז אין סוגה שאני אחשוב. דרך אגב, זו תחושה מאוד טובה. ספרי לי על העניין, למה אני הורגת לזה? למה אני רוצה... מאוד טובה. הידיעה שזו תחושה הייתה צריכה להיות נפלאה. כן. כי אנחנו כל הזמן חושבים, זה... זה אנחנו. כן, כן. לחשוב, לא פעם, זה קצת מפחיד, מה, אני לא בסדר? לא, זה נפלא. לא, זה... ברור שזה. אלא המחשבות, כן, מה? אין, אין מחשבה. אז מה, אז בואו ננסה קצת אולי להתחיל לסכם, כן. אז קודם נספר את הסיפור שהיא מספרת פה על הפרה שרה מכפר אופין. אתם זוכרים את הסיפור? לא, לא. אה, כי, אה, בטח. כי הפרה שרה מכפר אופין, הרפתן הושע לקח אותה ל... לבית המטבחיים, והיא ניתה סטייקים. ואנחנו, מי שאוכל סטייקים, אכלת סטייק. אם אכל הסטייק, עכשיו, הפרה שרה היא חלק מאיתנו, נכון? כי אנחנו אכלנו אותה. ומה עוד יש לנו בתוכו? יש לנו כל מיני מספרי טלפון שאנחנו זוכרים, ויש לנו... אה, אה, מפעם לפעם כאב בטן, ויש לנו ילדים ולפעמים גם נכדים, וכל הדברים האלה ביחד, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> זה <coughs> מה שאנחנו <coughs> כרגע, <coughs> אבל מה אין בזה? אין בזה שום דבר קבוע, וזה מה שחשוב, <coughs> ומה שגורם לנו סבל, זה לא כל הדברים האלה, אלא אשליה של הקביעות. <coughs> ‫ההאחזות. ‫-כן. ההאחזות שלנו בדבר הזה ‫כאילו שהוא דבר קבוע. ‫וכשאנחנו פתאום נפגשים ‫במציאות שהשתנתה, ‫ואנחנו גם השתננו, ‫ואנחנו לא מקבלים את זה, ‫אז אנחנו סובלים. ‫עכשיו, לאשליה הזאתי של, ה... של הקביעות, ‫קוראים מוהא. ‫מוהא זה ה... ‫וזה בעצם הבורות, ‫וכמו שכל הזמן אני אומר, ‫הבורות בעצם היא עודף ידיעות. ‫זאת אומרת, או עודף אמונות. ‫והאמונה הזאת שאנחנו קבועים, ‫שאנחנו משהו קבוע, ‫זה עוד ידיעה או, או, או, או אמונה ‫שגורמת לנו רק, רק צרות. ‫עכשיו, למה היא גורמת לנו? ‫שמצד אחד אנחנו רוצים כאילו... כמה שזה, אנחנו רוצים להגדיל את העני בעצם. מה זאת אומרת, אני רוצה להגדיל את העני, אני רוצה שיהיה לי עוד דברים, אני רוצה שיהיה לי עוד חברים, אני רוצה שיהיה לי יותר כבוד. הרבה כסף. אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף, ולמה כל הדברים האלה כאילו בשביל להגביר את הביטחון אני. שלי, את הקביעות שלי. ‫אבל בעצם, עצם התהליך הזה, ‫בעצם הרצון הזה, ‫הוא דבר שסותר את עצמו בעצם. ‫כי אף פעם אני לא אגיע ‫לזה שיהיה לי את כל מה שאני רוצה, ‫וכל מה שאני עוד רוצה, ‫זאת אומרת שאני לא מרוצה. ‫אני כבר לא יכול ‫בניגוד למה שאומרים בגן, ‫שמה שיוצא אני מרוצה. ‫אז הגישה הזאת אומרת ‫שמה שיוצא, אני לא מרוצה. <coughs> <coughs> 아, ‫כן, אין, אין, אין מה להתווכח בכלל ‫על זה שיש לנו תחושה של אני. ‫התחושה הזאת היא נובעת ‫קודם כול מהחינוך שחינכו אותנו. ‫כי כשהיינו ילדים קטנים, ‫אמרו לנו, אתה כזה וכזה, ‫אתה יש לך... אופי כזה וכזה, אתה תהיה כזה, קוראים לך ככה, ומה שקורה זה שמתחילים להאמין שזאת גם האמת המוחלטת. והבלבול הזה בין, עכשיו, אני חושב שמבחינה מסוימת, אני מקווה, זאת אומרת, שאנשים מוכנים לקבל בצורה שכלתנית נגיד, את זה שהעני זה לא משהו יציב. לקבל את זה מבחינת ה... תחושה זה הרבה יותר קשה, וזאת בעצם העבודה. אחרי שאני טוחן לכם כמה פעמים על זה שאני פה, ואני מראה לכם שפה זה לא מסתדר, ושם יש איזה פרחה, וזה לא קבוע וזה, אז אני חושב שרוב האנשים איכשהו מוכנים לקבל את זה, מבחינה שכלית, כן, נכון, אתה אולי צודק. עדיין נשארת איזושהי תחושה. אבל זה ו... הבסיס של הבודהיזם. הסבל, וזה שהכל משתנה. כן. כל רגע. נכון. זה... כן. אבל... וזה ה... מאוד עוזר לחיים. כן, <מח> כן. התחושה הזאת, שוב, כמו כל דבר, ברגע שאנחנו מבינים שהיא תחושה, היא מפסיקה לשלוט עלינו. היא ממשיכה להיות, זה בסדר. אנחנו לא הולכים להילחם בשום דבר. אנחנו, בניגוד למקובל, אנחנו לא משמידים שום דבר, אנחנו לא הורגים שום דבר, אנחנו לא מכסחים שום דבר, אנחנו רק מתבוננים ומנסים לראות את הדברים דבר דבר. ברגע שאנחנו מצליחים לראות את הדברים, מה שנקרא, כהווייתם, הם מפסיקים לנהל אותנו. חלקם נשארים, חלקם נושרים, אבל זה בכלל לא משנה. גם הדברים שנשארים, הם נשארים, אבל אנחנו יודעים שהם מחשבה, שהם תחושה, שהם אה, אה, אה, הרגשה, שהם דעה, כל הדברים כשרים בזמן שהם לא גורמים לנו סבל. ואם הם גורמים לנו סבל, סימן שיש פה איזושהי... אה, אה, תפיסה לא, לא נכונה. עכשיו, כאילו בניגוד למה שמקובל להגיד שחוסן נפשי נובע מאגו חזק, זה חלק <coughs> מה, מהאנשים חושבים. בודהיזם עדיין חושב שצריך חוסן נפשי. ‫אבל מה בעצם מביא ‫מבחינת הבודהיזם לחוסן נפשי? ‫ראשית קושקת, נפש שקטה, ‫חוסר אשליות, לא, ‫לא כל כך הרבה דעות ‫כמו חוסר אשליות, חוסר, חוסר דעות. ‫מודעות, כל הזמן מודעות, זה נותן לך חוסן נפשי. וקבלה. ולקבל את המציאות כפי שהוא. קבלה. צריך להיות רצון? מה המקום של הרצון? צריך להיות או לא? Uh, הרצון מצטמצם לרצון להיות מודע. לא, אין, אין רצונות ספציפיים. <ש> <ש> רגע, רגע, לא מה שאמרתי. צריך להיות רצון uh, להיות מודע. להיות בשלווה. להיות בשלווה. כל הדברים, אם את עוד לא נמצאת בהם, אז הרצון מופנה אליהם כאילו. או בוא נגיד אחרת, כל זמן שאת חושבת שיש משהו... גם פותר. מה? נכון? גם פותר. נכון. אבל שוב, אני מנסה להסביר. בסופו של דבר את מבינה שלא צריך לעשות שום דבר, ולא צריך רצון, ולא צריך לשנות שום דבר, והכל בסדר, הכל על הכיפאק, הכל על העימי, הכל על הרוחי, הכל העולם טוב, כל האנשים בסדר, הכל, הכל טוב כמו שהוא, אבל כל זמן שאת עוד לא מרגישה את זה בתוכו, אז את האנרגיה שיש לך, את, האנרג... את אנרגיית השינוי שיש לך, תפני לכיוון הזה. בסופו של דבר את לא צריכה להפעיל שום אנרגיה. אבל אני לא מכוון את זה, זה יפה. הרצון הוא צריך להיות במגבלת קבלת המציאות, זאת אומרת, אני רוצה לשנות את החיים שלי נגיד, אבל אני יודע שכרגע המציאות היא כזו, אז אני יכול לעשות רק מה, ש... מה שבמגבלה הזאת אני יכול. ואני צריך לראות, זה היה בלי אשליות, זה לא שאני מפסיק לרצות לשנות דברים, בכלל לא, לא אצלי ולא, אצל ולא בעולם. אני כן יכול לעשות, אבל כל הזמן בראיית המגבלה, למה? כי עם... אם אני עם אמביציה לשנות את עצמי או לשנות את העולם, ‫וזה לא עובד, כי העולם לא... ‫אני לא זזת באותה מהירות שאני רוצה. הסבל, ‫הסבל עולה. ‫אבל אם אתה מראש אומר, ‫אני רוצה בידיעה שיש מגבלות, ‫ושמה שייצא, ‫אני אהיה לא, לא מרוצה, ‫אלא לא לא מרוצה. ‫אני חושבת שההגדרה ‫היותר נכונה זה, זה לא שמה שיוצא ‫אני מרוצה, ‫אלא מה שיוצא אני לא לא מרוצה. ‫אני רואה את זה, ואני מבין את זה, ‫ואני רואה מה אפשר לעשות. בשפט. ההגדרה ואני... של דה מלו זה לעשות, אבל לא להתנות את האושר שלך בתוצאות. תעשי ולקבל את ותקבלי מה את שיש. התוצאה, מה שקורה. מה אז, וכשאת שואלת אילו, ספציפית על, על רצון, זה הדבר כאילו שאת מוזמנת להקדיש לו את הרצון שלך. מומלץ להקדיש את הרצון, כן, למשל ליותר אבל... מודעות. וזה נשמע כמו איזון פנימי בין רצון ובין הסכמה לקבל את מה שיש. בלי כל הבודהיזם. בסדר. בסדר. בסדר גמור, אנחנו לא צריכים בודהיזם. לא לא, באמת אני מדבר. בודהיזם זה רק כותרת. כשמתארים את המציאות כמו שהוא ולא מתנגדים, זה כבר, איך באמת, זה הבודהיזם. אל תקראי לזה בודהיזם, אין לי שום בעיה עם זה. אני לא בוחר, אני לא בוחר בודהיזם. השאלה שלי, קד... מאבדים את הרצון באלף או לא מאבדים? לא. מה זאת אומרת? הם אמורים לאבד את הרצון. לא, כן, לא אמורים ברגע כלום. ברגע שיש רצון, ברגע שזה מוצר משהו, כן. לרצות, כן. אז uh, בצד השני של זה... יש כן? את הסבל. כן? כן? נכון. עכשיו, כן. בעצם מה שהבנתי ואולי לא הבנתי נכון, אמרתם לי פה עכשיו, זה שתמשיכי לרצות אבל תקבלי זה לא, בשביל זה שזה לא ש... קורה ש... מה קורה. מה... ש... ש... לא, תקבלי שיש מגבלות... שלא בטוח שמה שאת רוצה... יקרה כמו שאת רוצה, תדעי את זה מראש, וזה יוריד לך סבל, זה הכל. את עושה מה שאת יכולה, תמשיכי להתעמת, תמשיכי לעשות הכל, אבל את כבר יכולת, הרי את כבר יודעת מה שלך, כמו שכולנו יודעים מה שלנו, שלא כל דבר שאנחנו עושים הוא מצליח. אז זה לא סיבה לא להתחיל לעשות את זה, זה סיבה לא לסבול אם זה לא מצליח. זהו. לעשות דברים, לרצות דברים, בתהליך, והתוצאה, ווטאבר, מה שיבוא, יבוא. אני חושב שהמבחן של החלום זה לא ההתגשמות שלו, אלא הוא טוב בפני עצמו, לא בפני יש גם רצון של הקיום היומיומי, אתה רוצה, אנחנו פה כי אנחנו רצינו לבוא לפה. אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לחיות, אתה... כן. אתה צריך ללכת לעשות קניות, אתה צריך להכין אוכל, אתה צריך, אתה מוגן אותה בגלל שאתה רוצה. רצוי, רצוי. תשמע, המילה רוצה פה היא מיותרת פשוט. בשביל מה אתה צריך לרצות? תבוא. תאכל, אתה צריך לרצות לאכול, תאכל. תשאל את מה המקום אז אני אומר שבהרבה פעמים זה, הרבה פעמים זה מילה מיותרת. הרצון? כן. אני חושב שהוא מנהל את העולם. אני לגמרי לא מסכימה איתך, אבל לא קשור. אז זה לא, ממש, זה זה לא אומר שהוא מיותר, שהוא לא מיותר. <laughs> אני אגיד לך, אני <laughs> אתן לך אלף דוגמאות. <laughs> המדינה הזאת לא הייתה כמה, בלי הרצון של כמה חלוצים, כן. שחלו <laughs> ומתו, ויש כן. להם אלף ואחת דוגמאות, no. והסבל no. היה גדול no. מאוד, no. והקימו no. את המדינה, no. <laughs> <laughs> <את> מה <המדינה> זה? <laughs> <שבוש> <laughs> <laughs> <laughs> ‫מה, וזה הרצון שמביא את העולם. נכון אבל גם הסבל. ‫ברור שהיה סבל, אני לא רוצה... ‫יש לך רצון חזק לחיות. יש רצון לחיות, זה בהחלט, ‫אבל אתה לא צריך לרצות ‫את הרצון הזה. לא, לא, לא, זה חשוב. ‫-אתה הדחף הזה לחיות, ‫רצון... ‫יש לו איזשהו אלמנט של בחירה, נכון? ‫כשאתה אומר אני רוצה, ‫יש פה איזשהו אלמנט של בחירה. ‫זה לא איזשהו דחף כמה היא שפועל כאן. ‫אם אתה קורא לזה דחף, ‫אז אני מקבל. ‫אם אתה קורא רצון... ‫לא, אבל כרגע למדנו ‫שאנחנו יכולים בעזרת המחשבה ‫לכוון או לא יודעת, ‫לא משנה, לנהל. את, ה... את כל המהות שלנו, כן? כן. אז, אז יש מקום לשאלה הזאתי. נכון שזה דחף הרצון לחיות, אבל יש מקום לשאלה. האם אני אמורה כן. אמ, להכיר, לטפח, להחזיק את הדחף הזה, להפוך אותו לרצון, או האם אני אמורה להפך? להקטין אותו. את לא אמורה לא להגדיל אותו <לא> ולא להקטין <להגדיל> <לא> אותו, <לא> את אמורה להשאיר אותו במקומו, <לא> <לא> ואת לא צריכה לקרוא לו אפילו בשמות, אבל אם את רוצה לקרוא לו בשמות אז את יכולה, אבל זה לא רלוונטי, כשהוא, אם אנחנו קוראים לו רצון, מה שאמרתי, אז נכנס פה אלמנט של וולונטריות כאילו, כאילו שאני יכול לרצות, לא לרצות לחיות. אני יכול? לא יכול להתאבד? אתה יכול, כן. אז אני יכול. נכון. אני אבל שוב, לא אני לא... אני אומר שלקרוא לא לזה רצון, זה לא... לא זה עוזר כל כך. זה לא עוזר כל כך. אבל אני מאידך לא מבין... אני אה, להבין, כן. למה זה חשוב... מה? לראות את זה אה, אה, כאילו שאני... לא, אל תרצה לבוא אליו. פשוט תבוא אליו. זה לא חשוב. ‫זה סתם. ‫-לא, זה אתה אמרת. ‫-כן, אז מה אם אמרתי? ‫הוא לא אומר שזה חשוב. ‫-אני חושב ש... ‫זה מה שאני מבין, ‫שהרבה יותר חשוב, ‫רוצה, לא רוצה, ‫איכשהו זה קורה שיש לנו דחף, ‫אבל מה שחשוב מאוד זה... שלא נתנה את העושר שלנו, את הסביבות, כן, בדיוק, כן, בתוצאה, בתוצאה, בדיוק, בדיוק, זה בדיוק, זה הנוסחה. אבל רציתי להגיד למירי שהטיבטים עזבו אותי, גלו מי תירגשו, מי טיבט. עדיין, חבר'ה, תעזבו. רגע, לא, הם חיים כעם, יש להם תחושה לאומית, הם יוצרים דברים, הם משחררים את והם עושים את זה בלי לחשוב סבי להחזיק את המפתחות, לא, כן, תגיד בגלל... אנחנו חייבים לחזור משפט, ש... אל... משפט, אל... ש... אל... משפט אל... שאת אמרת אל... לי בשיעור אל... הראשון okay. שנחרק, אז אמרתי זה המעט, שאני תצילה יכולה לעשות. כן. וכאן הרצון זה באמת זה של, של הבודהיזם, ככה <שכן> אני הבנתי בני זאת אומרת שהבודהיזם <של> <שכן> לא פוסל את <שכן> הרצון, אבל לא רצון אקסטרים. ואני נתתי לך את הדוגמה, של הרצון האקסטרים שמשנה את העולם. כן, כן, לא צריך לשנות את העולם. חבר'ה, מלכה פעם אמרת קודם שקט, מודעות, קבלה ועוד היה משהו שלך. אני זוכר. חוסר אשליות. מה זה? חוסר אשליות. חוסר אשליות. ראיית העולם פישר. זאת אומרת, בלי ציפיות. לא, לא. לא בדיוק. לראות את הדברים כהווייתם. אבל אני חושב שוב לכל אחד יש את ההגדרה שלו. לא, לא. אם זה כהווייתם, זה לא הגדרה. זה לא הגדרה. רגע, רגע, מה זאת אומרת כל אחד? כהווייתו. אתה אומר כהווייתו. מה זה ההוויה שלך וההוויה שלי? זה אנחנו אותה. אותה ההוויה ואנחנו רואים את אותו דבר? כל ההיסטוריה שלך שונה משלי, את אז אני צריך בדיוק, אם אני מצליח לנטרל את כל ההיסטוריה שלי, אם אני עושה ככה, ואת מסתכלת, ואת רואה את זה, בלי דעות, בלי היסטוריה, בלי מחשבות, בלי כינויים, בלי שם, אז את רואה את הדבר כהווייתו. להיות את החיים כמו שהם. זה, זה חיים מתוך מודעות מלאה. זה... המודעות, גם, יש, גם המחשבות זה נושא למודעות, גם ההרגשות זה, זה נושא למודעות, אבל ברקע שזה נושא למודעות, וזה לא uh, גורם להזדהות, okay. אז את נמצאת במצב שאת לא יכולה לסבול. כי רק מתוך ההזדהות, נגיד, yes, עם אשליה, yes. את יכולה לסבול. יסדר. Yes, בדיוק. יש yes, משהו מהמיתולוגיה okay. okay. ההודית, אני חייבת להגיד לכם, okay. סתם נורא נכוון. שיבה ישבנו בשמיים, כשלא היה עוד העולם. הוא פשוט, הכל היה שקט, הכל היה נהדר. <laughs> ואז יום אחד התעורר הרצון. ברגע <laughs> שהתעורר הרצון, אז הוא הבין שהוא צריך לברוא את העולם. ואז לאט לאט זה מתחיל yes. להתעדן, <laughs> והעולם נמצא. Yes. אז בקיצור, אם אנחנו רוצים לחיות בנירוונה, אז בוא נשאיר את הרשיון בצד. אם אתה רוצה לחיות במציאות, אז הרצון צריך להם. אני זוכרת שעבדתי באוניברסיטה, תמיד היו אומרים בינינו, כמה נעים בחופשה כשהם פה סטודנטים. זה להיות מופלטים עליהם. בשביל מה צריך אוניברסיטה?